Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés A Klubradió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári Gyert, jó estét kívánok! Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről-hétre egy írót vagy költőt mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló friss szövegeit, és zenéket válogat hozzá, melyek befolyásolták a szövegek megszületését, vagy egyszerűen csak szereti őket. A mai vendégünk egy különleges író, Széchi noémia, aki szellemes és okos, Történelmi regényekkel áraszt el minket elsősorban, de ezen kívül még sok minden mást is csinál, és persze ezek a történelmi regények, mint általában a jó történelmi regények mindig valamelyest jelenünkről is szólnak. Fogunk beszélni majd 19-es kommunistákról, 56-ról és 48 as szabadságharcosokról is, de előtte meghallgatjuk az első választott számát Széchi a Rolling Stones-tól a Doom and Doom című dalt. Első közlés mai vendége tehát Szécsi Noémi, aki már rögtön pályája elején nagyon meglepő dolgokat csinált. Az első regényednek a címe az, hogy finnugor vámpír, és a főszereplője járne. Meseíró szeretne lenni, a vámpír nagymamája viszont azt akarja, hogy vigye tovább a családi hagyományokat, a polgári foglalkozást, már tudnék a vérszívást. És sokáig úgy tűnt, hogy neked is vannak problémáid az írói hivatással és szerettel, nem csak szegény járnének. Alig pár éve azt nyilatkoztat, hogy kezdetben azt gondoltam, hogy íróként fogok karriert építeni, szerettem volna elismert lenni az írásból, megélni, aztán rájöttem, hogy erre nem vagyok alkalmas. Kicsit outsidernek érzem magam, az írásmódomnak nincsen hagyománya az irodalomban általában, és ezen belül nem felel meg a női irodalomról alkotott fogalmaknak sem. Mire gondolsz, mi olyat csinálsz, amiben nincsenek? El elődeid és társaid most is így érzed, tehát érzed ezt a magányosságot, vagy outsider-séget, vagy elmúlt. Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Ez egy elég nehéz kérdés rögtön az elején, de én valóban szoktam így érezni magam, szoktam így outsidernek érezni magam meg. Azt hiszem, hogy mindent meg is teszek érte, hogy, hogy annak érezhessem magam. De azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit más hogyan értelmezem valóban az irodalmat. Például, például, ami a magyar irodalomban erős, abban általában én nem vagyok annyira jó, például nem vagyok költő, és azért a magyar irodalomban nagyon erős a költészet. Például más. Én az általam jobban ismerd irodalmaknál, mert azt gondolom, hogy mondjuk talán az angol irodalmat lehet, hogy jobban ismerem, mint a magyar. ott például a hagyomány az erősebb, és, és, én, és én egy regényíró vagyok, ráadásul még novellákat se szoktam írni, tehát én csak regényeket írok, ami a másik, hogy, hogy én, én kifejezetten szeretem az iróniát, és a, a magyar Irodalomban erősebb ez, a, ez az ünnepésebb, pátososabb hang szerintem. És, és, és hát talán a témaválasztások is, meg, meg én nem vagyok ilyen alanyi típusú szerző, tehát nem szoktam... Ö, olyan témákat választani, ami, ami nagyon, vagy tehát, hogy el, az első pillantásra nem állnak hozzám közel, vagy nem hozhatók velem közvetlen kapcsolatba. É a, arra, még, arra még egy picit tudnál beszélni, hogy ugyanakkor az irodalom ma, hát ugye egyre kevesebben írnak novellákat, egyre kevesebben írnak verseket, praktikusan azért, mert azt szokták mondani, hogy nem lehet őket eladni, tehát a tradíciók nagyon erősek, de hát a jelen az nem nagyon bíztató, és ugyanez a helyzet az iróniával is, nem az iróniának a jelenben vagy a közelmúltban volt egyfajta kultusa, most se érzed egy picit jobban otthon magad, mindezektől nem akarlak nagyon rábeszélni. Csak... Hát igazából azt gondolom, hogy persze a könyvkiadás,. Farkas törvényei megváltoztatták egy kicsit a, a magyar irodalomnak ezt a struktúráját. Nyilván mindenki, mindenkinek azt mondják, a saját kiadója mindenkinek azt mondja, hogy írjon regényt, még a költőknek és a novellistáknak is, legalábbis a költők és a novellisták erre szoktak panaszkodni. De, de azt gondolom, hogy azért lehet, lehet érezni például, Például most hogy, most, hogy van a, a politikai költészetnek Renesánsa, meg a közéleti költészetnek Renesánsa ezáltal, meg az, ez a slem is itt van. Ezért szerintem nagyon erős most a költészet, és az emberek fogyasztanak verseket többet, mint korábban. Oké, okay, Fu Fighter is the pretender. Szeretem Yeah. Első közlés mai vendége tehát Szécsi Noémi, aki az első kötete után rossz ütemérzékkel el, hogy talván tematikát, még mielőtt igazán népszerűvé vált volna és magyar történelmi regénybe fogott, még hozzá egy nagy történelmi eseményekbe szinte véletlenül belekeveredő mutatós hentes legény, a regény címével szóval a Kommunista Monte Cristo sorsát követted végig az 1919. és 57 közötti meglehetősen mozgalmas évtizedekben, méghozzá roppant viccesen és meg is kaptad értel az Európai Unió irodalmi díjat 2009-ben. És a szövegből az a benyomása alakul ki az embernek, hogy az előző század magyar történelme az elsősorban nem tragédiasorozat volt, hanem mondjuk véres kabaré. Vagy valami elféle, hogy jobban megérthetjük ezeket az eseményeket és a szereplőket, hogyha így látjuk őket egyfajta ilyen véres felfordulásnak, kabarénak. És egyáltalán miért olyan fontos megérteni, miért különösen fontos ez a korszak, mi izgatott téged benne, vagy a kommunistákban. Ed igazából én azt gondolom, hogy ha nem viccesen ö, foglalkozunk ezzel az egésszel, vagy nem iróniával szemléljük, akkor nyilván megőrülünk és kitépjük a hajunkat. Legalábbis én azt gondolom, hogy, hogy egy csomó egyszerűen így felfoghatatlan, meg elviselhetetlen, meg feldolgozhatatlan eleme van a magyar történelemnek. És, és számomra nyilván ezt már tényleg nagyon sokszor elmondtam, hogy... hogy Számomra is egy terápia volt ez az egész regényírás, mert egy én 13 éves voltam a rendszerváltás idején, és én az a gyerek voltam, aki elolvasta ezeket a munkás mozgalmi így élt könyveket, és, és aki el is hitte. De például kik így élt? Például így élt Korvin Otto, és így élt Samueli Tibor, és én azt gondoltam. Hát főleg 19-re fókuszált az érdeklődés. Engem nagyon van. érdekel, engem világéletemben uh -huh. nagyon érdekelt a forradalom tematika valamiért, és kisgyerekkoromban is, és, és a, meg hát van volt azért abban a. Abban a korszaknak az, az oktatásában, történelem oktatásában volt egy ilyen, ilyen felfokozott forradalmi hangulat, hogyha belegondolunk. Tehát, hogy a forradalom az pozitív dolog, akkor azt tanultuk, és, és én ezzel abszolút tudtam azonosulni, és én azt abszolút tudtam azonosulni az, azzal, hogy hogy van a Petőfi Sándor, meg Kosut Lajos, meg szamueliti Tibor, és Korvin és, igen, és, ez Otto, és ezek igen. így egy folytonosság is egy sorba tartoznak, és én nagyon meglepődtem, mikor arról mikor értesültem, hogy nem, hogy ez, ez nem, és aztán nyilván fel kellett építenem magamban, hogy nem úgy nem, hanem máshogy nem, tehát, hogy, hogy ő, ők valamilyen tekintetben tényleg hősök voltak, és és valamilyen tekintetben meghatározzák a, a történelmünket, meg, meg. Tehát nem lehet őket kidobni azért a szemétbe. Szóval ezt, ezt most is így gondolom, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy fel kellett dolgoznom ugyanúgy a második világháború eseményeit, és 56 eseményeit is, nem csak pátoszosan, hanem. hanem a maga komplexitásában is, és nekem is nagyon jót tett a történelem szemléletemnek, meg a politika szemléletemnek, hogy elolvastam azt a rengeteg könyvet, meg főleg újságot, meg politikai pamfletet, meg memoárt, meg, meg egyebeket erről a korszakról. Oké, okay. valaki azt írja, vagy azt írta nem olyan nagyon régen, hogy ezért mégiscsak csak te és mondod, hogy valami adekvátot találsz ebben a dologban, ami nyilvánvalóan nem a és a legkevésbé Samueli, de hogy akkor, vagy tehát nyilván valamiféle szociális követelések talán, de mi, mik lehetnek ezek? Mi az, ami adekvátnak tűnik mondjuk 19-ből? Tehát amire érdemes úgy ránézni, hogy, oh -oh, hogy valamit tanulhatunk belőle. Ha van ilyen, szerintem. Én én azt gondolom, hogy ez egy, például a művészet tekintetében, mondjuk a művészet tekintetében, meg a, meg a különböző ilyen baloldali csoportosulások, hogy milyen sokszínű baloldali élet volt akkor azért Budapesten. Tehát, hogy a, a, amikor én olvastam ezekről a, a figurákról, akik nyilván ilyen fantaszták, egy csomó ilyen fantaszta van, de álmodozók, tolsztojánusok, meg mindenféle ilyen érdekes baloldali figurák, engem, engem lenyűgözött ennek az egésznek a gazdagsága, hogy, hogy volt egy, akkor egy ilyen tök haladó, progresszív ide volt a, tehát progresszív gondolat volt ez az egész, és, és nyilván nem volt ez olyan lapos, mint, mint akár most gondolhatjuk, hogy hogy egy elég szintelen dolognak lát, látjuk egy csomószól ezt, ezt, a, ezt a politikai oldalt. És, és hogy mondjam, valamiféle izgalmat és romantikát is látok ebben a... Tehát, hogyha az ember beleolvas és azt gondolom, hogy mostanában találkoztam is olyanokkal, akik mondjuk fiatal művészekkel, akik for, ö, fordulnak a 19-es hagyományok felé, tehát szerintem lenyűgöző, lenyűgöző mondjuk Újc Béla művészete, vagy egy csomó olyan, vagy akár ez azok, a, azok a politikai pamfletek, amik akkor születtek, nagyon szellemesek. Oké, okay, akkor most majd mindjárt visszatoladunk egy évszázadot, de előtte még meghallgatjuk a Dorsztól a Ship című The human race was dying out mikrofonnál Vári György, és maradunk még egy kicsit a történelmi témáknál, amelyeket meghangszerez. Nagyon szorgalmas szerző, vagy 2009-ben vágtál bele egy 19. században játszódó 48-as magyar emigránsokról szóló regénytrilógiába egy pár point le is lövünk belőle, hogy a főszereplő családját kiírtják, de erről ő is, és mégis csak jóval később értesülünk, tehát, hogy mondjam, mozgalmas és érdemes belefogni. A második kötet pedig éppen a napokban jelent meg, az első rész a Nyughatatlanok megírása kapcsán pedig azt nyilatkoztad, hogy leszámoltál az iróniával, amelyet az előbb megdicsértél, mert unat te is, és szerinted az olvasók is unják, is, hogy újra meg kell próbálkozni a pártosszal, és igenis be kell vállalni. És akkor az jutott eszembe, hogy hát végül is azelőtt is ironikusan írtál a katasztrófákról, és azelőtt is katasztrófákról írtál ironikusan, és világos volt, hogy ez az irónia nem azt jelenti a regényeidben, hogy hát úgy sincs súlya semminek, hanem ahogy mondtad is, a megértés szolgálja éppen. És hát itt is a kötelező kultikus tisztelettel körülvet hősökből lesznek ilyen esendőn csaló és tulajdonképpen szeretetreméltó, vagy hogy mondjam, figurák, akiknek átérezzük a sorsát, hogy akkor mi az a lényeges különbség az eddigi munkáid, mondjuk a kommunista Monte Cristo és a trilógia között, amelynek már kettő kötete is kézbe vehető. Hát lehet, hogy az a lényeges különbség, hogy én is öregszem, és akkor egy kicsit olyan, visszavonhatatlannak kezdem látni az életet, mert azt gondolom, hogy, hogy például a finnugorvámpírnál, meg a Monte Cristo-nál, akkor, akkor még én is máshogyan láttam a dolgokat, és nyilván, ahogy az ember sodródik a középkorúság felé, <gül> egy kicsit mindennek nagyobb súlya lesz, és lehet, hogy így lassan elveszítem a humorérzékemet. Az ének hát, súlya volt megteve. Tehát most Például azt hiszem, hogy sikerült, sikerült most a gondolatolvasóban a most megjelenő regényben minden homort ki kiírtani a szövegből. Úgyhogy... De, de igazán meleghangul ajánló lett. Igen. <gül> de a, valóban a, a, a nyughatatlanoknál, ami az első kötete volt ennek a, a trilógiának, ott... Próbáltam egy ilyen esendő, szenvedő embereket formálni, és ahhoz kerestem. Meg nyilván, ahogy én szoktam, próbáltam kívülről nézni ö, magyarokat, a, a, a, a mi magyar poklunkat, a mi tébolyunkat, és, és a forradalmunkat, meg a, a szokásos permanens forradalmunkat. Világos, és nagyon finom dolgok között akartál egyúttal különbséget tenni az emigráns létben, azt mondtad is, meg valóban erről is van szó a szövegben, hogy a kényszerű összezártság és a belső, az igazi összetartozás közötti határok, vagy elmozdulások érdekeltek. Ja, azt mondtad idézem, hát ugye az Kerestet, hogy hol a határ egy pokoli házasság és a nehéz élethelyzetbe került emberek házassága, a zsarnoki család és az összetartó család, a szülőföldhöz való kötődés, az, és az itt élnet halnod kell parancsa vagy kényszere között, és hogy úgy tervezted, hogy erre is válaszol majd a most megjelent folytatás, ilyesmit mondtál, hogy ezt akarod tovább gondolni. Erre válaszolt, és ha igen, akkor mit? Nem. <gül> Azért mondom. A válaszom a válaszom tömeren, nem. Nem, egy kicsit azt gondolom, hogy ez a, ez a most megjelent kötet egy átvezető, a, tehát mind a csillagok háborújában, a második rész, ez is itt, ez egy átvezető rész, ahol minden totális, totális tragédiába torkolik, és majd a harmadik részben minden. minden kivilágosodik, vagy legalábbis kiderülnek a dolgok, de egyelőre még a sötétbe haladunk tovább. Hát ennél nem is lehetne jobb végszavunk ahhoz, hogy meghallgassuk a, a Grand turizmot. Tehát ma este Széchenóim míró, és beszéljünk egy kicsit megint egy másik pályaszakaszunkról, az utolsó a út című kötetről, ahol átmenetileg nem a történelemről, hanem a jelenlő, jelenről írtál. De ott is ott vannak ezek a furcsa, egzaltált, szélsőséges figurák, fantaszták. A mi mindennapjainkban, a mi környezetünkben mindenféle anarchisták és e egyéb szélsőségesek a, az úgynevezett mai fiatalok között, illetve a körülöttük kavargó ideológiai zűrzavarról van. Van részben szó, ez egy ilyen szatíra volt, amelynek ugye azt szoktuk volt mondani, meg tanuljuk az iskolában, hogy célja a leleplezés, meg a szembesítés, illetve hát, hogy társadalom kritikus éle és karaktere. hogy neked vannak ilyen társadalom jobbító ambícióid, van ilyen célod a regényeiddel, vagy egyszerűen, ahogy mondtad, sokszor csak mesélni szeretnél rólunk, magyarokról, a múltunkról és a jelenünkről. Tehát igen, hogy van-e valamilyen szándék ezen túl. Én azt hiszem, hogy nekem van ilyen néptanítói hajlamom, szóval ezt, ezt már máskor el is árultam szerintem egy interjúban, hogy tehát egy pedagógus családból származom, lehet hogy, lehet, hogy ez az oka, de, de vannak olyan elképzeléseim, tehát ö, én tanítottam is sokat, és, és, és szeretném is valahogy úgy érzem, hogy így megmutatom a világ sokféleségét, és akkor majd, hát ha az emberek elgondolkodnak, hogy tényleg, és nem olyan egyszerű ez az egész, szóval mindig reménykedem abban, hogy valamiféle tanulságot levonnak abból, és, és azt viszont nem szeretném, szóval azt, attól nagyon félek, és azt nem szeretném, hogy, a, hogy az írói tekintélyemet felhasználjam arra, hogy valamilyen véleményt sugaljak nekik a, azt semmiképpen nem, hanem, hogy, hogy mégis valahogy rakják össze ezt a mozaikot. Jó, hát ez lesz a feladatuk a ha mi hallgatóinknak is, ha van kedvük hozzá, és érdemes lesz már, hogy most felfogsz olvasni az új regényedből egy részletet, úgyhogy megkérlek rá, hogy olvas fel. Hát mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez egy, ez egy siket fiúnak a története, és egy siket ö, narrátornak a, a szövegét halljuk, és Uh, ami a fejében megy, igazából, és amit szájról le tud olvasni. Tehát a, azok a szövegek, amik, amiket, uh, amiket ilyen párbeszédként hang, hangzanak el, azt szájról olvassa. <kül> a, a, inkább jaj. a színészeket széről szerettem figyelni.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 tehát mint említettük, amelyben most felolvastál három napja jött ki a nyomdából, vagy Igen. valahogy így, tehát egészen nagyon friss, úgyhogy rajtad meg a szerkesztünk kívül tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mi áll benne, és egyelőre mi is csak annyit tudunk, hogy minden borzasztó lesz <síns> ebben a Ebben a regényben, de azt el tudod mesélni, hogy pontosan milyen körülmények között lesz borzasztó, tehát például hol járunk időben, ugye ez egy másik generáció, hogyha jól számolom, hol járunk térben, és így tovább a siketném a fiunk kívül, milyen szereplők jönnek majd velünk szembe, hogy egy picit tudnád ajánlani a könyvet. Igen, nem még annyit, annyit elmondok, hogy csütörtökön lesz a könyvbemutatója, és, és ott majd egy egy színész fogja felolvasni, és, és sokkal jobb lesz, mint én, amikor így végigmenekülök egy szövegen. Egyébként az 1870-es években játszódik, szintén nem kizárólag Magyarországon, meg nem főleg Magyarországon, de az az érdekes az egészben, hogy sem az nem derül ki a szövegben, hogy szövegből, hogy hol játszódik, sem az, hogy mikor, meg egy csomó minden más sem, ugyanis mint ahogy mondtam, egy siket fiú a és én azzal próbáltam ezt a kicsit zárt, korlátozott virágot valahogyan érzékeltetni, hogy nincsenek benne ezek a, a tipikus jelölői, meg kuriózumai, meg dolgai ami a történelmi regényeknek, hanem, hanem egy kicsit Ebben Jó, is. Igen. Hát én mindig próbálom a saját szárnyaimat lenyesni, De, hanem egy, egy ilyen kicsit ilyen lebe, időben is, meg térben is lebegünk, hogy, hogy talán valamennyire sikerüljön érzékeltetni egy más, más felfogását a valóságnak. Jó, és akkor most meghallgatunk egy következő számot, amit hoztál a stúdióba. François Zardy-tól a Tous les garçons et les filles, vagyis az összes fiú és lány című dal. Ilyen szomorú a Fülöp, a főszereplője a regénynek, <híns> mint ez a szám. <híns> Ce que c'est qu'être heureux et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain, oui mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul car personne. beszéljünk még akkor az általad választott számukról, illetve hogy milyen a viszonyod hozzájuk, hogy hát ha jól érzékelem, akkor ugye a francia franciason, a klasszikus rockzene, talán a pop, szóval hogy mi köti össze ezeket egymással, mi az, ami vonz bennük, mi között van neked hozzájuk, használod-e az íráshoz, vagy egyszerűen kikapcsolódsz velük? Én, uh -huh. én nagyon szeretem a, a rockzenét egyébként, és azt sokat szoktam hallgatni, de egyébként írás közben, írás közben nem gyakran hallgatok zenét, mert nem, nem. Tehát akkor nem figyelek rá, tehát értelmetlenné válik, mert egy saját, saját belső világomban utazom. Úgyhogy talán Nora Jones-t szoktam hallgatni írás közben, amit most nem hoztam, de, de egyébként. Ezek a számok, van, amely a, inkább ilyen kamaszkori dolog volt, például a DORSZ, az, az, uh -huh. azt hiszem, Mindannyi hogy inkább, inkább kamaszkoromban hallgattam. Ez a, ez a szám, ez, ez pedig kifejezetten sokszor van olyan, hogy, hogy találok egy számot, ami, ami, amivel próbálok felidézni valami hangulatot, amit szeretnék megjeleníteni a könyvben és és sokszor igen sokszor akkor az, igen. Uh -huh. igen. Bár én inkább képeket szoktam használni, így lett forrásként és, mint mondtam, nagyon szorgalmas vagy, és rengeteg mindent csinálsz, azon kívül, hogy hosszú és okos és szellemes regényeket írsz. Azon kívül például írsz kismama meg blogot továbbá írsz ifjúsági regény, de még továbbá olyanokat is szoktál csinálni, hogy most például a mostani regényedből, ami úgymond kimaradt az előző századnak a kultúrtörténetéről különböző adalékokat, nagyon finom tallal, meg szoktál írni szintén egy blogban, hogy ezek ilyen, hogy mondjam, alkalmi művészetnek tekinthetőek ezek a dolgok, vagy, hogy mondjam, nem különböznek lényegesen a, a regényeidről. Tehát te hogy látod, hát nagyképűen szóva az életművedet, és ezen belül ezeket a darabokat. Hát ezt a blogot most pont azért csinálom, mert a, a regényírás közben, a gondolatolvasó írása közben ahogy mondtam, egy csomó dolgot nem lehetett megírni. Tehát így ilyen regényírói önfegyelemből le kellett mondanom arról, hogy, hogy ezeket a klasszikus történelmi kuriózumokat beleírhassam, és viszont azért kellett nekem sokat olvasni, mert ez volt az álvány, Tehát így ez volt a regényhez készült álvány, Ennek a segítségével írtam meg a regényt, de el kellett volna dobnom őket, és ezért azt sajnáltam volna és azt látom, hogy nagyon nagy érdeklődéssel olvassák az emberek, tehát én, én magam is meglepődtem, hogy mennyire kíváncsiak. Egyébként ez, ez biztos, hogy kapcsolódik ehhez az így szerettek ők ügyhöz is, meg mindenféle dologhoz is, hogy szerintem az emberek nagyon kivannak éhezve ilyen fogyasztható kultúrtörténetre, és Magyarországon lehet, hogy a valamennyire a tudósok felelőssége is az, hogy egy kicsit elitista az egész, és és nagyon kevés az olyan igényes, ismeretterjesztő könyv, ahol információt szerezhetnek ezekről a dolgokról. És ez, mint egy most közvetítik ti anyági Krisztiának például. <gül> hát, <de ezt> <gül> <Én> <gül> nagyon, egyébként nagyon félelmetes dolog, hogy, hogy ugye nem vagyok történész, és hogy félek azért, hogy semmi, semmiféle ilyen kontárkodást ne vigyek véghez, úgyhogy össze magam persze. <gül> Köszönöm szépen, ennyi fért a mostani adásba. Vendégünknek Széchi Noéminek köszönöm szépen, hogy eljött. Itt volt és magával hozta a szövegeit és a zenéit, és a műsor legközelebb egy hét múlva jelentkezik, akkor Marton Éva várja majd itt Önöket, Valró költővel és az ő friss gyerek verseivel. A Pink Martinitól fogunk még meghallgatni most egy számot, a Hé hey Eugene-t, de én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok, Vári Gyergyöt hallották. That friend was gone, long gone, and you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday, Eugene?